Глава 3. Приватний переслідувач За окрівиржоном я почав стежити, відколи ми познайомилися. На початку те стежити було не більше, ніж лексичною фігурою. Я слідкував радше за його публікаціями. Ми обидва належали до так званого «Ес-феномену», і я розцінював його як колегу і, можливо, конкурента. Ми почали писати і друкуватися майже одночасно. Та попри позірну стилістичну і тематичну подібність, я відчував у творах окрю якусь таємничу глибину, якусь непритаманну мені настроєвість, якийсь відблиск знання. Та попри позірну стилістичну і тематичну подібність, я відчував у творах Окрю, якусь таємничу глибину, якусь непритаманну мені настроєвість, якийсь відблиск знання. Хоча на перший погляд, усе там було просто. Абсурдистські пригоди дивиків-маргіналів, таких собі «стренджерс», наскрізь любовна лінія з неприхованою байдужістю, щоб не сказати холодністю, до описованої жінки, естетизований егоцентризм і непередбачуваність фіналів – Єдиною, насправді, оригінальною рисою іржонових писань була надмірна увага до деталей. Причому ці деталі громадились у вигадливі конструкції, а конструкції пов'язували між собою структурна винахідливість і сюжетна елегантність. Окрю навдавовижу швидко здобув відданих прихильників у молодіжних колах, а за якийсь рік за ним уже волочилося ціле кодло фанів, які вбачали в ньому вчителя, просвітленого і гуру. І хоч офіційна літературна критика ставила нас більш-менш на той же рівень, я позбавлений подібних виявів усенародній любові. Всіх цих пригіпованих студенточок, рокерів, які іменували свої групи назвами і оповідань, і самодіяльних режисерів, що безконечно награвали фільми і ставили вистави за мотивами і книжок, починав усе більше зазрити окрю і рівнувати його до всіх цих почвар. А коли він випустив у світ свій третій роман, і фани разом із критиками буквально захлинулися від захвату, я почав стежити за Окрю по-справжньому. Спочатку вирішив дізнатися якомога більше про його дитинство. Виявилось, Окрю був сином угорського комуніста, який емігрував до Союзу після відомих заворушень 1956 року. Одружившись із якоюсь секретаркою Райкому партії, він надзвичай швидко призвичаєвся до місцевої горілки, і коли народився Окрю, секретарка вже мала під боком закінченого алкоголіка, хоча й іноземця, що тоді було дивовижею. Тому виростав малий іржон практично без батька. Його напівгорське походження не виказували ні зовнішність, ні мова, та однокласники, ці жорстокі тварюки, безпомилково вирухували в ньому Стренджера – і від першого дзвоника мало не до випускного вечора. Вистачало зрештою дивного імені. Знайомий художник, який учився з окрю в одній школі, розповідав, що той був усе загальним посміховиськом, але й сам відповідав колегам з вірячою ненавістю. Така от, скажімо, картинка. Іржон повертається зі школи. Жовта батькова партійна течка. Карта та кепі на кучерявій голові. За ним біжать однокласники і верещать Мадяр, мадяр підарас, переходь у інший клас!». Окрів зупиняється, підбирає з землі найбільше каміння і жбруляє у Подейкують, одного разу він розбив голову синові зауча. Розбив дуже серйозно, той місяць пролежав у шпиталі зі струсом мозку, але справу якось зам'яли. В ім'я пролетарського інтернаціоналізму чи що?» Кожному разі від початку Іржон був маргіналом, як і його майбутні герої. Все це не могло відбитися на його психічній конституції, однак дорослий крю виглядав дуже спокійним, приязним і товариським. Після школи він цілком успішно закінчив університет, захистив кандидатську і тепер у тому ж університеті викладав прикладну лінгвістику. Ходили чутки, що він домагався мало не кожної студентки. Ходили чутки, що він домагався мало не кожної студентки, яка хотіла скласти іспит. Але я розвідав. Нічим конкретним ці чутки не підтвердилися. Швидше за все, сам укрю їх і розпускав. Так чи сяк, але третій роман Рижона наробив галасу в літературних колах. Ясна річ, я читав його ще в рукописі. Ми з окрю приятелювали, і подібна практика була звичайною. Та навіть підозрити не міг, що ця тоненька книжечка 80 сторінок справить таке враження на загальмований здебільшого читацький загал. Роман, я б його вважав повістю, називався «Ієрархії пташини з і розповідав про пошуки певним фоторепортером свого двійника в Лухому Карпатському селі. Деякі сюжетні ходи відгонули картасарівсько-антоніонівським «блауап», але без пафосу, моралізаторства і злободенних спостережень. Що не кажіть, а іржонове почуття смаку вражало. Пам'ятаю, коли він забрав у мене рукопис, то сказав, «Мушу трохи допрацювати, там забагато прикметників». Пошуки фоторепортера виявляються марними, але він врешті залишається в тому селі, і з усього випливає, що він і був тим двійником, якого шукав. Звичайно, в переказі це звучить трохи банально, однак мовна вишуканість, поєднана з містичною орнітологією, робила цю книжечку насправді цікавою. Цікавою, так. Але не більше. Що такого віднайшли від ній критики і фани, я до сьогодні не можу зрозуміти. Після виходу роману на окрю посипались всілякі літературні премії, стипендії. Він почав виїжджати на Захід, отримувати запрошення на різноманітні фестивалі. Кроше кажучи, дістав... Додатковий бонус, якого, кажучи по правді, я заслуговував не менше від нього. Довкола літературні недоумки стверджували, ніби Ржон до того ще й вступив у масонську ложу «Нова Зоря». Однак, на мою думку, це вже повна дурня. Він перестав писати художню прозу, зійшовши на якусь бездарну, белетризовану публіцистику, та на його славу і визнання це вже не могло вплинути. Не буду приховувати, все це мене страшно дратувало. Навіть не стільки тому, що я так прагнув дармових поїздок до Європи, скільки через те, що втрачав шанс стежити за Іржоном, ходити на зирці, вивідувати подробиці щоденного життя, а отже розгадати принайгідну секрет його успіху. Шкодай казати, що на тлі загальної істерії мою розкішну поему «Системні вимоги» практично не помітили. Врешті-решт, повернувшись із чергової задунайської імпрези, Окрю отримав найвищу національну відзнаку, а разом з нею – стипендію Американського наукового товариства. Я вже було поховав свої плани слідкування, та несподівано для всіх, але на радість фанам, він відмовився і від премії, і від стипендії, та виїхав у Карпати, чи ж не увигадане собою село. Я поїхав слідом. Варто, мабуть, додати – що Окрю, незважаючи на христовий сливе вік, одружуватися не поспішав. Він, щоправда, таки знайшов серед своїх студенток вродливу і розумну спадкоємицю старовинного галицького роду, котру тягав із собою на всі фуршетні забави, хоча лише раз її повіз за кордон, що викликало додаткові, але в цьому випадку, не безпідставні заздрощі нашого товариства. Однак і оставлення до неї важко назвати інакше, ніж дивним. Таку розкішну дівчину, яку кожен вважав би як найвигіднішою партією, він радше ігнорував і на людях поводився з нею відверто насмішкувато. Чи то наслідував власних героїв, чи то в такий спосіб приховував свої чуттєві комплекси. Однак вава, так чому всі звали, зносила все це з дивовижною гідністю. І навіть грацією, якщо доречне тут це слово. Хоч, безперечно, теж належала до середовища безрідних фанів, які завжди оточували укрю. В Карпати він поїхав без неї. Ці його виїзди в гори віддавно вже стали частиною іржонового іміджу, та я вперше зважився поїхати з ним. Очевидно, десь там, на диких перевалах. Очевидно, десь там, на диких перевалах, також ховалася таємниця його успіху. Я був далекий від думки, що він просто черпає в лісах натхнення. Але що могло вабити цього напівмадяра в наших горах? Зрозуміло, стежити за окрю мені було надзвичайно важко адже він не тільки досконало знав моє обличчя, а й без труду вирізнив би мою постать у юрбі. Та цього разу я таки вибрався з ним. Жодного гриму. Накладних вусів чи окулярів виглядати сміховинно найперше перед самим собою не хотілося. Ба більше! В нападі якогось відчайдушного збайдужіння я взяв квиток у той же вагон, але по недовгих ваганнях перейшов у кінець потяга, і там, серед брудних картатих клунків, індифікатор нашої нації, і немитих селюків, в атмосфері безперервної паятики і нестерпно ідіотських балачок відбув подорож до перевалу. В горах окрю зупинявся, як правило, в оселі Моха, що правила за своєрідну туристичну базу для всього нашого артистичного товариства. Я постановив допильнувати кожен його крок, кожен погляд, кожну розмову з місцевими. Однак ще не знав, як зроблю це насправді. Вийти з потяга непоміченим виявилось доволі просто. А що за крок від станції вже починалися справжні хащі, неважко було й пробиратися слідом заіржоном до хати. Не буду переповідати своє скрадання між дерев, продирання крізь колючі чагарі і першу ніч, проведену в лісі. Все це не стосується справи. Та першого ж дня, коли окрю подався на сусідній хутір по продукти, я вліз до хати і зачаївся на стриху. Мушу сказати, що тиждень, проведений на горищі, був жахливий. Насамперед тому, що спостерігати за окрю не було жодної можливості. Аж у перезостанній день я виявив невелику дірку позаду комана, та було вже запізно. Інша річ – я змушений був справляти там же проктологічні потреби. Потерпав без води, достатньої кількості харчів та курева. В ті рідкісні години, коли Іржон вибирався на хутір, я спускався вниз, безглуздо наливався водою з колодязного відра, шукав у хаті бодай шматка хліба і випорпав із попільнички недопалки. Треба віддати окрю належне – у нього була манера викуряти лише третину сигарети, тож бодай цей голод я як так міг задовільнити. Зрозуміло, що за таких обставин я навіть гадки не мав перевіряти, чи не пише він випадком чого. Боротьба за елементарне виживання відбирала всі сили. Одного разу, припертий до безвиходу сильним шлунковим розладом, я мусив спуститися зі стриха вночі і ледве добіг до кущів, не запаскудивши штанів. Назад вибирався через дахове вікно, приставивши до стіни поламану драбину. Кілька разів зривався і лише дивом не розбудив окрю. А спав він, до речі, дуже мало і неспокійно. Часто виходив уночі курити і подовго стояв на подвір'ї, дивлячись у бік темного лісу. Бодай на небо дивився б, шукаючи натхнення. Бо що можна було видивитися в тих чорних хащах? Визнаю. Збавляючи годину за годиною, день за днем у мучівній бездіяльності я мріяв, уявляв, що от якби описати це моє добровільне ув'язнення, цей плин сповільненого часу під дахом старої гуцульської хати, то вийшов би справжній шедевр, з яким не зрівнявся б жоден із опусів Окрю. Посеред тижня до нього завітало кілька наших спільних знайомих. Під час гучної паятики Окрю повідомив, що в хаті живе привид. Він розповів про шурхіт на горищі, згадав, до речі, і про сморід, репіння кроків, вичищені попільнички і вже безсоромно билетризуючи ситуацію, розповів кілька випадків, коли місцеві нібито бачили колохати темну постать. П'яний Ганушків зголосився негайно перевірити стрих. Ніхто його особливо не зупиняв, і він, голосно сопучив відригуючи, поліз до мене нагору. Дякувати Богу було вже зовсім темно, і він, перечепившися самої ляди через скриню з лахміттям, брудно вилився і спустився додолу. Тема застільної розмови потрохи зійшла на паранормальні явища як такі, і я полегшено зітхнув. Словом, соромітна була та моя пригода. Соромітна і безглузда. Після повернення я далі стежив за окрю в місті. Однак він усе частіше замикався сам удома, рідко з'являвся на люди, перестав відвідувати виставки імпрези і, здається, цілком занедбав свою подружку. Пішов новий поголос, що Єржон безпробудно п'є, а згідно з іншою версією, навіть колиться. І навіть я, професійний окрузнавець, не міг цих чуток ані спростувати, ані підтвердити. Ні до правди, діти, я ніколи не бачив його п'яним чи обковбашеним наркотиками, але що діялося за дверима його помешкання, сказати я, звісно, не міг. Єдине, що вдалося помітити, окрю почав поводитися дивно. Коли виходив на вулицю, немов відчував, що його переслідують. Часто оглядався, гwałтовно змінював напрям руху, пірнав у якісь темні двори або годинами крутився на одному місці, куричи сигарету за сигаретою. Кілька разів я змушений був відкритися, легітимізувати, так би мовити, свою присутність поблизу. Підходив, розмовляв. Але живічно так тривати не могло. Та й до того ж я вже звик бути тінню Окрю, більше мені нічим було зайнятися. Наші літературні справи, мої його, здається, відійшли в минуле, але повторюся перестати стежити я вже не міг. З Окрю справді діялося щось дивне. Попри помітну манію переслідування, цілком не безпідставно, зрештою, він іноді, наприклад, десь із півгодини не міг примусити себе пройти вулицю. «Не знаю, може почав боятися авто?» Іноді вибігав із помешкання вночі, летів до найближчого кіоску Non-Stop, але майже ніколи нічого не купував, шугаючись кожного випадкового перехожого. Іноді вранці виходив на балкон, і я бачив, що він боїться навіть наблизитися до поруччя, хоча й мешкав на другому поверсі. Часом я помічав, як він розтуляє планки жалюзі і з острахом виглядає на вулиці. Його погляд зробився скляним – але водночас зацькованим, ніби окрю повернувся в жах шкільних років. За таких обставин я мусив якось змінити тактику, хоча нічого путнього мені й на думку не спадало. Та одного ранку, провівши цілу ніч під іржоновими вікнами, я сам не знаю, як опинився в його помешканні. Коли ліжка стояла ціла батарея порожніх горильчаних пляшок, отже окрю справді безпробудно пиячив. Але раптом усвідомив, що я лише нічний метелик, який сидить на фіранці. Очевидно, це вже була моя галюцинація, викликана недосипанням і привтомою. але окрив насправді почав ганятися за мною, намагаючись поцілити подушкою, і ця гонитва тривала досить довго, поки він не знайшов в одній з пляшок залишки горілки і не заспокоївся. Іншого разу я йшов за ним по вулиці, та оскільки він раз по раз оглядався, мені довелося постійно думати про конспірацію і клянуся Богом. Я не придумав нічого кращого, як перевтілитися, розділившися на трьох лискучих круків, і злетіти на дерево. Так переслідувати окрю було набагато зручніше. Та він, хитрий, як усі пияки, зауважив мій виверт, побіг до парку, де, втім, з огляду на невелику кількість дерев, шансів заховатися від мене майже не було. А потім, о, дитячі травми, почав підбирати із землі найбільше каміння і жбурляти в мене». Вцілити йому було не так уже й просто, тим більше, що я був у трьох екземплярах і легко перелітав із гілки на гілку. Так разом ми просувалися в бік старої забудови, аж поки доведений до віччої окрю, хопив якийсь уламок тротуарної плитки і пошбурив ним у вікно найближчого будинку. Очевидно, на шклі привиділися йому відображення моїх крил. От тут його і пов'язали. Санітари, вочевидь викликані потерпілими, приїхали на швидко швидку і завезли Сердегу до наркологічного диспансеру. Якийсь час я летів за автом швидкої допомоги, поки не зрозумів, що можу переміщатись у просторі, не обов'язково втілюючись самою силою Іржонової манії, разом із ним, аби потім виникнути завгодно. Властиво в був лише витвором його хворобливої уяви. шпиталі Черговий лікар, оглянувши окрю, сказав «Ну що ж, типовий деліріум, прив'яжіть його до ліжка, і вколіть це базон. Як то скінчився? Ну то вколіть хоча б щонебудь, магнезія не знаю або що». Бідний окрю виривався, коли санітари в'язали його, і показуючи на мене пальцем кричав «Ловіть черепаху, ловіть черепаху!» Ніхто, крім нього, на мене не зважав. З огляду на відсутність ліків у диспансері, мене розлучалося з Ржоном чотири дні. Продовж них він топтав мурашок, відбивався від пораненого лилика і виганяв із палати білого вижа. Отак я еволюціонував. Потім його завезли до реанімації і я мусив відступити. Тепер мене непокоїть одна думка. А що, як його вилікують? Шансів, звісно, небагато, але все-таки. Що як його вилікують? Адже я тоді просто перестану існувати. То хто ж тоді слідкуватиме за творчістю Окру Іржона?